Petro wa pili mlango wa tatu Kicho cha somo la leo kinasema Kurudi kwa Yesu Kristo kutadhihakiwa Kurudi kwa Yesu Kristo kutadhihakiwa um, tumekwishasomewa somewewa katika Petro wa pili mlango wa tatu na ndo mlango wa mwisho Leo ni sehemu ya kwanza mistari kumi ya kwanza Tumesomewa kwa neema ya Mungu ijayo tutasoma sehemu ya pili wa mstari wa moja mpaka mlango unakoishia mstari wa 18. Um, hoja kubwa tunaoiona. Um kupata vichwa vingi katika mstari hivi uzito lakini ngoja tuende na hicho kimoja. Tutaona vitu vingi vingine. Uh, wiki ijayo kwa neema ya Mungu tutajifunza sehemu ya pili ambayo yenyewe itakuwa inaongelea kitu kichwa kinachosema mbingu na dunia jesu upya atatengenezwa upya Mungu wana mpango ameeleza na namna gani sijui lakini biblia wazi kwamba atatengeneza mbinguni mpya na nchi na mpya wa utawala kwa um, hiyo leo tunaona mpangenezi viwili kama tulivyosema ni kusudi hii ni sheria ya biblia ni kusudi ujifunze vitu ni uzuri weka katika mpangenezi vidogo vya kukumbuka vipengele viwili vya kwanza eh, vya, vya leo cha kwanza kinasema dhaka juu ya kurudi kwa Yesu macho ndio hoja yeye dhaka nini tayote eh, lakini mstari wa kwanza mpaka wasaburi wa nane mpaka wa 10 mstari hivi ya mwisho kwa sehemu ya leo eh, itakuwa inaongelea kurudi kwa Yesu Kristo kutaleta taharuki hakutakuja katika wepesi fulani atakuja na taharuki kubwa kwa na mambo yasiyo kawaida. E, na hii unahitaji kuisoma kwenye Petro wa pili peke yake, unaweza kusoma kitabu chote cha Ufunuo na sehemu kubwa ujio wa pili wa Yesu Kristo. Eh kuanzia mlango wa sita pale unapoona wale wanaoitwa wapanda farasi wanne wale, mweupe, mweusi, mweupe mwekundu, kijivujivu na mwe na mweusi. E, na nini? Ni viashiria vya, vya ujio wa pili wa Yesu Kristo, vitu utakavyotangulia kurudi kwake na kadari paka mwisho wa mlangu e, wa mwisho wa kitabu cha ufunuo. Kwa hiyo sio hapo sehemu nyingine isame ongelea. Lakini of course Yesu Kristo mwenyake kuhubiri, kiacha leo mituma leo watuma kama hao yeye mwenyake kuhubiri kwa mdomo wake kwenye zile njiri nne sehemu nyingi tu kaongelea Mathayo 24 na uhitaji kuanzia Mathayo 20 hata Mathayo Mathayo 10 ruka shina, moja sura nzima ameendelea ameeleza. Same nyingine tutasema na tutakuja labda tutaiona ona fulani. Atasema mbingu nguvu za mbinguni zitatikiswa. Sehemu nyingine nasema jua litatua, giza mwezi hautatoa mwangaza wake na nasema na mnyota za mbinguni zitaanguka. Maneno kama haya ni vita ambavyo e, kwa hiyo vinaleta hoja sema kurudi kwa Yesu Kristo kutereta taharuki, kutereta mkanganyiko. No, so na sasa ni vitisho, hapana Yesu Kristo sio dharimu. lakini ukiangalia ukisoma leo kwenye mistari ya leo hata mstari wa wao wao wao wa, wa saba wanadamu wasio mtumwa wa Mungu itakuwa ni sehemu ya awari toe ya Mungu anavyoiadhibu dunia isiyotaka kumsikiliza. Eh. Kwa hiyo ni maneno haya wakati mimi hayaavutii sana lakini wewe ambie kama ni kama msotana naye darasani anataka tu kila siku wasome vitu tu rais na nini waimbe alafu aondoke. Hapana kuna wakati tunatakiwa usome vitu mpaka ujiulize hivi vina maana gani. Ndio maana yakwenda kusoma. Lazima tufunze vitu kama. Eh na hasa tukiwa tume vikuta kwenye sura ya siku hiyo eh watu wana hizo sehemu mbili ntutende sasa katika hivi pengele hivi kipengele cha kwanza kinachosema the juu ya kurudi kwa Yesu Kristo ni hali ya ku kama kupinga kanusha kudharaau eh kudunisha wengine wanatumia neno na sikilizi Kiswahili takisa nasema kudogodesha kudha yani kitu kinakuwa hakina thamani kupinga pinga. Kwa hiyo ujoa pili Yesu Kristo hata leo hii huwezo ukasimama hapa ukaenda hata ukalihubiri kwenye kanisa la Kikristo Tula kawaida. Somo, kwa kawaida. Ile somo unaweza kukuta unaambia bwana mpisha kidogo sio hatuitaji kusikia hizo habari Ndiyo sio. Huwezo kufundisha tu kwenye kanisa kwa hizo. Eh. Hakuna padre anaweza kasimama akatumia dakika 20 wao watumiza dakika zaidi ya 20 25 kusema sema vile vitu. Eh, lakini akatumia dakika 20 akiwa anasoma kwenye Biblia hawezi. Na na na hawa na, na, na wachungaji wao hawatawezi. Unasema sasa ha, mimi sio mimi ni mtumishi wa Mungu kama ambavyo na we ulivyo. basi, tutamtumikia Mungu kwa wakati atakavyotupa kibali kwa tun kuna zihaka, ni dhahaka, nikukataliwa, nikupingwa, nikudunishwa, ni kukejeliwa. kimsingi kuzihaki ni, eh, ni kukejeli. Maneno kama hayo. Sio maneno mazuri. Sio maneno mazuri, sio mambo mazuri, eh kama uwezo una yaamini au unaelewi, basi kaa kimya, wewe unaeni nisikiliza kutokea mbali. Eh. Au hata si sio nyeti uko kwanza anasema wapenzi waraka huu ndio wa pili ni waandikiao ninyi katika zote mbili naziamisha nia zenu kwa kuwakumbusha hapo kwanza tu Anasema ninazo nyaraka mbili nimeandikia of course hii ni waraka wa pili wa tulimaliza na waraka wa kwanza ni stari milango mitano leo tunamaliza leo tuko kwenye mlango wa mwisho nilango mitatu vitabu hivi vya petro kwa hiyo anaeleza kazi ya e, e, nyaraka au jumbe alizozileta katika vitabu viwili na anasema na nasema katika hizo ninachofanya ni kuziamusha. nia zenu na kuwakumbusha Kuziamusha na kuwakumbusha hapa taswira inayokuja petro akiandika hapa ni nini anakuambia wewe na mimi sisi wa kristo taswira inayokuja ni nini taswira inayokuja ni watu Wasio, sio wala wala ni watu wanaosahau vitu wanaona kama havi havivuhsiki usiki fulani anasema sasa mimi kazi yangu ni kuamsha ni watu wanalalalala ni watu wakienda kanisani hata kama linafundishwa kwa hiyo kwenye kanisa ambapo watu wanaenda kuongeongea ongea vitu ukilala naweza nisikushangae japo mimi hata nilikuwa silali kwenye ama makanisa hili ni makanisa ya kilokole hata katoliki. siku wanalalala sikumbuki lakini mimi kilala wakati mtu anaongea unge ongea vitu tu vya siasa na nini na uongo uongo mwingine akilala naweza nisimshangae. Lakini utalaraje neno la Mungu likiwa linachambuliwa? maanake yake Petro nasema mimi naona kuna watu wanalala nataka niwaamshie. Eh, nataka niwaamshie. Hii inaleta taswira pana ya kiroho. Ukisoma katika kitabu cha Timothy um, wa Tesalonika kwa kwanza mlango wa 5. Eh, Tesalonika kwa kwanza mlango wa 5. Mimi wewe nikusomee pale. Usihangaike e, sana nitakupelelea nitakusomea. mstari ule wa 6 anasema basi tusilale usingizi kama wengine bali tukeshe na kuwa na kiasi. Na baadhi ya mingi mngaongelee ule usingizi wa usiku. Leo hii manganiza katika ku, kukurupuka tu wanaweza wakalala macho. Ya nyama hai ni upotofu kabisa eh ni upotofu eh of course kulalala ovyo sio kitu kizuri ni kwamba tuna tiba nzuri ya kulala usiku tunajikumbuka Ndiyo sababu Mungu katupa giza li kwa hiyo kama Mungu angetaka tusilale angeondoa na giza akasema tuwe mchana mda wote watu wasilale Mungu anachojengenga anachongerea ni kulala usingizi wa kiroho Kuto kujua mambo ya kiroho yanayoendelea pembeni mwako kwenye uso wa dunia hata katika neno la Mungu katika pana wako. Leo mm. hii wanadamu wanaeleka kama macho uh, kama walinzi wa mabenki walinzi wa mambo uh, wa vyombo vya mamlaka vikubwa vikubwa vya dunia hii na nini wanalala macho wale? Eh, na silaha na mitutu juu. Lakini wale wanakuwa wamesinzia usingizi wa pono kiroho. Yule ana, kusinzia usiku Umemomba Mungu umefungua Biblia umesoma sura ya neno la ya Mungu yamkini hivi kwani ile swali wewe ni Mkristo wewe ni baba unaingia kanisani unafanya nini hata ni mama labda nyumba nyingine hazina hata baba unawezaje kulala umewalisha watu wa nyumbani kwako kuna mtu yuko anasuka kanisani unawezaje kulala usi usiku umewalisha watu kama ni ugali ni ubaba, umewapa na vitu vingine na vingine halafu mkaenda kulala hamjara kitu chochote cha kiroho mkichukua ile Biblia mkazima hiyo TV yenu mkafungua kitabu labda ni Petro mkasoma mistari sio kamstari kuna kuna watu wengine unakuta kienda kufunga Biblia tu ni ni bwana mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu Yaani ni mtu gani ambaye anaweza akawa akiamka asubuhi chai ni ugali, mchana ni ugali, usiku anaenda kula ongekea, anafanya hivyo maka mzima kila siku atakufa. Lazima tule chakula kamili, mlo kamili waneno na Mungu, tusome wagano la kale, tusome wagano Hafu tule kwa kiasi cha kutosha cha kushiba, sio kama stali kammoja tu. Mm. Eh. Hey. Kwani wewe unashindwa una nini? Unasema mimi sielewi. Kwa Faio kutokuelewa dawa yake ni kuwacha Tatakuwa umekuwa mjinga mkubwa sana wewe manadamu. Ah fundisha hilo ni nani? Roho mtakatifu hapo. Roho mtakatifu anakujaja kiona una nia, una matamanio. Ni kama ukipita mtihani kuta kuna vitoto labda ni kiatimia na nini lakini kina unaona kinacheza, kina kinavaa vangu vinguo, kina kwanambia naenda shule kumbe shule hajapata hata kumpea yani. Unasemaje mtoto anania kwenda ngoja ni nifanyie taratibu aende shule lakini mwingine mbali unakuta yani halimo na hana mpango na hata kama ameenda ameshajitoa utaendelea kumlazimisha kurudi huko roho mtakatifu akiona kwamba tunania tuna na shauku anasema anajifunua zaidi na zaidi na hivi ndivyo ilivyo maisha ya kawaida ya wanadamu kitu ambacho unaona mtu anapenyenia anajia eh ndio nikasema katika hali ambayo kidogo ni uh, kama ya kushutumu. Jamani wewe acha neno na Mungu litufutue. Kama hatufanyi vizuri, ungeniambia pole, pole by the way so, sijujui mimi baada ya neno la Mungu anatumea kinywa cha cha mwanadamu. Eh? Sijui lakini eh kanae si, djua ni wewe umo na neno la lakini neno na Mungu sio la ku uh, kama nikubembeleza na watu washabembeleza wa na wakati mwingine Mungu ana hata ukisoma hizi nyaraka hizi kuni kama ni lugha ya kubembeleza Paulo same friend anasema ijapokuwa sijui kunena kwa Kiswahili anasema hivyo lakini kwenye Genesis anasema Though my speech be um, rude rude rough maneno yangu hata kama yanaweza yakawa sio ya, ya kuvutia eh kama ya ku kama ya kushutumu lakini anasema sijapungukiwa na ufahamu na maarifa kama yanaweza kaja yanaweza ya ya kaja hayana kule kubeba bebwa na kubembeleza bebembeleza wao yakwambia ni Eva alibembelezwa na nyoka akampa lugha line eh akampa lugha laini. mungu alipokuja hakuja na lugha laini. jamani adam pole mwanangu huko. ah leo umeadam uko wapi eh nimejificha nani anikwambia umejificha u nilikuwa uchi nani anikwambia kwa uko uchi uchi asasa kama ni hivyo eh ni mke ndio umezatizo eh mke nyoka, ndio alikuja kandangana hafo, siku adam alikuwa kama amesafiri. Mungu akaanza kupiga adhabu pale pale. Haja sema ili si kwanza. Sasa alitoa ah, ah, ah, ah, adhabu pale lakini na pale pale pale. Ah, ah, kwa pamoja. Amina. Um. Kwa hiyo tuko tunajivunia sema msilale wa Kristo ukiona Kristo uh, siye lale ni upi huyo. Kwa uelewa kwa Biblia ipi? Nenu la Mungu ni taa Hivi penye taa kunakuwa na usingizi mwingi? Hapana. Subiri kwenye kagiza giza Watu wanapenda kukaa kwenye kaagizagiza ndio ndio usingizi unapatikana. Wanataka wakee kwenye giza la kiroho. Jaza maneno ya Mungu, umejaza uoni umejaza eh, uamsho. Eh. Luka mbili tuko tunaongelea Uh, hata nyingine kwenye hoja yenyewe unajua hoja inaweza ikawa hoja kubwa lakini hapo ina vipengele vidogo au ina mstari ambao ni kama inajenga hoja ndogo ndogo zikuja kupata hoja kubwa. Baadipo kwenye hoja ya ma, maana ya kulala ambapo petro anasema natumia zinyaraka mbili ni waamshwe. Eh na sio kuamsha peke yake na kukumbusha. Kwa mtu mwingine nikishaambia kitu nikikirudia usisemee ah mbona hiki nishao kusikia zamani ni nikukumbushwa. Eh Eh Luka 12 Yesu anasema atakapokuwa anakuja mara ya pili e, at, anasema atakuta watu wamelala ushindi. E, na ndio sana anasema kwenye Luka 17, niende Lakini Luka 17 anasema eh Luka 17 anasema kama kuwa wakati wa nulu. Eh kwenye mlango wa sita pale omanzo kuna hadi za nulu mpaka pale. E, anasema watu walikuwa wakila wakinywa wakifanya biashara mambo yakiendelea tu kumbe Mungu yuko maadalizi ya nini ya galika yanaendelea watu wame, ni kama wamesinzi wanausingizi wa kiroho eh kimacho wako sahii wako wako kimwili wako macho wanawafanya biashara wanalima misimu inabadilika na nini kumbe nani iko inatengenezwa safina ya mu ya ya, ya nuhu. na wanaiona kabisa anaona noo yule magina samakana aitengeneza kama baada miaka miaka 120 Mpaka mvua inaanza ku Matone ya kwanzaanza kudondoka na na madirisha ya mbinguni yanafunguka na na nani na na za kuzimu zinafungua maji yanatoka juu na chini ndio wakawa ndani anasema akangalia yesu ndo alisema mwenyewe luka 17 na anasema akaendea mbaya anasema kama hilo wakati wa rutu uanza 19 vivyo hivyo watu walikuwa wanafanya wanakula wanakunywa wanaenjoy wana, kula, wana, kunwa, wana, enjoy, wana wa, wa, wa, wako kwenye maisha wamejisahau anasema wakati msio dhania na saa msio itegemea mwana wa adam huja eh nlichoicho sema kwenye luka 12 luka 17 zime nyingi na na Biblia nzima Ee sitaji kwenda kwenye onani. Mustari wa pili anasema hivi. Kwa hiyo kukumbusha vile vile. Kwa hiyo sio tu ku, ku sio tu ku, kuamsha watu walio lala. Wewe ni kuuliza Mkruso leo nisikia watuanze na wale unatokea mbali. Tuje na, na sisi tulipo hapa. Eh. Una uhakika kwamba maisha yako ya kiroho haya yalala usini uko macho. Unasoma neno na Mungu. Unayajua majira na nyakati? Yesu aliwambia watu kwenye luka 10 kumi, Mathayo sita pale mstari wa tatu. Akawaambia akasema, "Wakamuona sema, 'Bwana, hem tu, tu, tu tufanyie ishara. Tunataka tuone ishara, ili tuone kwamba Mungu yuko pamoja na sisi.' Tunataka ishara kimoja hapa akasema kizazi kibaya sana kinataka ishara. Hawatapata hiyo luka 12 lakini ni ruka moja. Anasemwa hawatapata ishara isipokuwa ile ishara aliyoiona Yona Yona. Naakasema mkiona anga limebadilika mkaona mawingu na ndingu zimekuaje mnajua kabisa kwamba majira ya mvua yanakaribia. Na, na mkiona mazao yanaanza kunyau na nini miti inaanza kukubutishwa mnajua kwamba mavuno yanakaribia. Inakuaje mnashindwa sasa? Yaani mambo naweza kuisoma dunia hii mnashindwaaje kuyasoma maisha yenu ya kiroho sasa? kama mnao mna macho yako leo hii watu wanakesha Ndiyo sio kwenye mabaa si wanakesha watu sio wanakesha ba watu sio wanakesha kwenye makasino na kwenye night club watu si wanakesha hata makazini mwao kuna mtu wengine anaalama ofisini e, Anatafuta ana kwamba ile dili ya milioni 300 anaipiga usiku anaona nyumbani anaweweseka lakini ana milioni 300 ufukoni nje ya mshahara wa serikali eh sasa kama wewe, anasema sasa kama mnao uwezo wa, wa kukesha kimwili, mnashindwaje sasa kukesha kiroho? Kama mnao uwezo wa, wa kuisoma dunia mkaona nuru mkaona mawingu mkajua mvua zin, na kweli zikanyesha, ukisikia timu yenu wamebwana mvua zinaenda kunyesha kama ni shamba unaandaa anda, mvua zinanyesha. Unajua na vifaa vikali. Eh. Hata kama mnao uwezo wa kutafsiri anga kwa nini mnashindwa kuyatafsiri maisha yenu ya Kirabu Matayo 16 naweza kusoma hizo kabla Ndo kuamushana na kukumbushana Usali wa pili anasema hivi Mpate kuyakumbuka yale maneno yaliyo neno zamani na manabii watakatifu na ile amri ya Bwana ya Bwana na mwokozi iliyoletwa na mitume wenu Mpate kuyakumbuka Asema kazi ya hili neno ni kukumbushana sasa wewe right tuulize kama wakristo biblia zao watakumbushwa na nani Wana, eh na nani eh watakumbushwa na nani wengi kufundishwa kufahamishwa kueleweshwa kuonyeshwa kufa taarifiwa kupata taarifa imeandikwa katika hili neno na hata ukilisoma mara 50 utalimaliza. Kila siku Mungu atakupa ujumbe mle, Ni kitabu kizito sana. Eh. Tumemaliza Petro, tunamaliza Petro sura zote mbili, ziko nane, jumla tano na tatu. Lakini ukiniambia mwakani ni nianze kuihubiri, naweza kuihubiri tukaje na ujumbe mingine tofauti na hotelo. Na wote ukao ni wa kweli kwa sababu so, neno la Mungu ni ni na hekima zaidi kuliko ufahamo wa wanadamu. Huwezi kumaliza sio hadithi unasoma ukirudia tena unaona hasi Kwa kasema huna kitu kingine eh ukilipitia Mungu anakukumbusha kitu kingine anafundisha kitu kingine eh anasema mpate kuyakumbuka wewe na ndugu yangu ujitahidi kukumbuka maneno ya Mungu kumbuka kumbuka sura wani wani wa <coughs> wewe naambia mimi mimi ni sinawaambia maneno ya Biblia yote nakuwa nimeyataua kwenye Nimeyasoma pale si ni ndio kwa kichwani. Mm. nani ya kwa sababu huwezi kumkumbusha mtu kitu ambacho hajai kukisikia. Kukumbusha maana yake ulishakisikia, ulishakiona au ulishakutana nacho alafu ikaja mara ya pili, mara ya tatu kilongeanza kama kufifia fifia. Eh, so maneno ya Mungu. Kumbukieni vipengele Mungu akukumbushe zaidi na zaidi. Hakuna faida. Na mwambie hata ukichukua vitabu vyote viyoandikwa na maprofesa wa Tanzania vitu vitafiki vitafikia vita, vita tamati mwisho upo lakini na nena, Mungu hajakata tusiwe na na neno na Mungu na vitu vingine vya dunia hii Hajakataa sema tafuteni kwanza falma mbinguni na haki yake na hayo mambo mengine yatapata nafasi yake amina amina, amina. Kusali, ule, ule, ule ni kwenye zile hoja zilizokuwa zina, zina nani Zio kwa zina, zina zina, zinazo beba kwa zinafuata hasa zinazobeba ujumbe wale. Ujumbe mkubwa tunaoona ni kudhihakiwa kwa habari za kurudi kwa Yesu Kristo. Kukejeliwa kudharauliwa. Isafari ya tatu nasema mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho ndio ile hoja sasa inaingia. Watakuja na dhihaka zao wenye kudhihaki wafuatao tamaa zao wenyewe na kusema mstari wane waneniunganishe. Iko wapi? Au atakabasiendelewe mstari wa nne. Twende mstari wa tatu. Si vizuri kuwa na na mistari mingi kwa pamoja utakuta tunaicha. Twende hoja by hoja To break down vitu. Tuvunje vunje pale mdaudao kuvielewa. Unajua tunachofanya ni kama kwenye kwenye wanafunzi wa somo linaitwa biology. Huo anafundishwa kitu inaitwa digestion unakula chakula kigumu acha ikienda kaingia kwenye damu mwili unaenda unakieusha unakidigest baadaye kinaenda kinaingia kwenye damu umekula ugali kinaingia sukari eh. Eh, umekula protini kunaingia amino acids yani, kwa hiyo lazima tuvunje vunje vile vipengele tuvielewe wa watatu anasema mkijua kwanza neno hili ya kwanza katika siku za mwisho katika siku za mwisho e, biblia iko wazi sio jukumu la leo kufunia habari za siku za mwisho hapo tunazigusagusa lakini tuseme kwa kimsingi ni wakati wote sema wakati wa siku za mwisho hiyo ilo tatizo linaongezeka zaidi leo hii jinsi muda unaposogea kitu kinacho hofu ya Mungu mambo ya Mungu vinafutika De, dini zinaanza kuongezeka mtu anakuja pale Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu. Asalamu alaikum Sina maneno mengi. Inakuwa ina, ina, ina, nimekaa kidini dini tu. Una, umo, umo, kuna kuna kuna salamu za watu wanaolitukana jina la mtume la la Kristo. Ni ile hiyo ni imani, hiyo ni dini. Mm -hmm. Eh, mmekutania me, wapi? Huyu anakuambia kwamba huyu ni mwana haramu. Ah, ha, sikuna dini za Yesu Kristo mwana haramu. Alafu natumia salamu yao kuwasalimia watu tena katika mkutadha wa kiimani. Kama sio kama mnakutana nje ya imani, wasalime kwa jina la Jamhuri ya Tanzania. Ndio kinatukutanisha nje ya imani. Unafikiri na namna ile inayo ni sio mzuri Eh? Ndio. Tuendelee. Hivi unaweza anaweza katokea mtu akaenda kusalimia hata akasema helo mtama mtama benduzi people hapo huwezi kavichanganya mm. na ni vitu vya dunia na wote ni wanasiasa wanataka kushinda hiyo jimbo hili mwingine kashinda kata ile na nini lakini vya Yesu ah halamu salamu zake zinachanganywa na na Bwana na mwokozi wa maisha yako kwa pamoja unafiki wa namna hiyo mnafiki injia yake ni fupi mm -hmm. haiendelee sana hata kama yanaonekana ni maneno labda sio matamu hayavutini nasema kama paulo anasema even though though i be my, though my speech be rude but i am not void of knowledge hata kama maneno yangu yanaonekana kidogo sio lakini ni kweli nayongelea kama huna uwezo wa kuchanganya eh chama cha mapinduzi na chama pinduzi, este, maza, wazalendo sijui na chadema pale pale kwa nini unaweza kuchanganya bwana haramu na bwana na mwokozi wa maisha wa wanadamu kwa pamoja salamu zao zika pamoja na hiyo ilikuwa si yapangwa ndio bwana ya roho mtakatifu siko nimejua kabisa kwamba hichi mtakio ubiri siko nimekiweka kwenye utaratibu amenina amenina mukijua ya kwanza wakwatu watakuja watu wenye lihaka zao wenye kudhihaki wafuatao watao zao eh sitaki kwenda kwenye undani mndo umeenda na kwenye hicho kipengele lakini dhihaka ni nini ndio hiyo kudharau kejeri unatoka hapo na uvii ujioa pili Yesu Kristo anakuambia hivyo kabisa pari kwenye comment mwisho wa dunia bana unajoa Yesu Yesu ni pale unapokuwa umekufa ya miche hapo basi hmm. basi ya mtu alafu anaweka na alama ya he he, he ya kukucheka eh anacheka wewe mimi anakuwa anajicheka ukicheka kitu ambacho hakichekeshi kwa ufupi unajicheka nisho eh anakuwa anajicheka apa Mtu twende na ni ni jambo jingi sana yaani ni jambo linotokea mara nyingi sana. Usalani anasema hao wa, watu wanaokejeli na kudhi wat, watakuwa anasema Nakusema uko wapi iko wapi ahadi ile ya kuja kwake kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa kwa ulimwengu kwa muda nyingi. Anasema msingi wa kudhihaki ujio wa Yesu Kristo atakuja na hukumu mkononi na thawabu vile vile anasema tazama naja upesi na saabu yangu yuko mkononi mwako na thawabu yake ni nzuri lakini eh, adhabu yake inatisha zaidi sasa ili kusudi shetani anapandikiza ili kusudi apate wafuasi wa kutosha eh anapandikiza dhahaka Eh haiji hivi hivi. Haiji hivi hivi. Wewe ni ni nita wewe ulizo swali. Watu wanapokuwa makaburi wako wanazika pale. Wa, ile jeuri ya dhihaka inakuwa ni nyingi sana? Hamna. Hata makahaba makahaba waliokuwa wamekuja na vikafutura na vi na viskini vi, vi hata kama hajakumbuka kuja na kitenge atapita haraka anunue kanga apinde, ajifunike. At, mm -hmm. Eh analeta anakuwa na, kuna kahofu kako pale. Eh kuna kahofu. Ukizao kujua kwamba watu wanavaa viv, wanavaa nusu uchi kwa makusudi nenda makabuli unzaunua wote wamevaa vizuri siku hiyo. Eh. Yaani bado unijuza Kumbe huyu kwa anatembea hivi kumbe ni mzuri hivi. Yaani kabisa unaona na uzuri uko pale na na heshima na nini? Na unaweza ukaingia kingo ukafikiri kwamba kuna malaika wameshuka. Kumbe ni makahaba wamejibandika vitenge jioni siku, siku hiyo. Amina, amina. Hey, sasa dhahaka. Kwa hiyo ile dhahaka na kejeli inakuja kwa makusudi kwa sababu kunapokuwa kumekuja utiisho kama huo labda kuna msiba kuna uh, mazishi na nini kwa nini watu Ukiwambia eh, wote wanaanza kum, wanaanza kumnilia Yesu tunaommpokee umpoke katika uzima wa milele maneno kama hayo ah huku nyuma maisha yake ni ni, ni ulevi na na na na na tamaa nimesema wewe lakini siku kwa hiyo ni makusudi ndio yeah. siku watakapoenda wakakejeli makaburi ni siku ya kuzika na misibani huko ndio nitaamini kwamba kweli ni kejeri ya kweli lakini hii ya makusudi utaijua kwa sababu watu wote na hata wale walio kwenda kuambia sisi ni wana wana maelimu yao makubwa na nini unakuta siku hiyo wana vanafana wa, kwa nyeusi unakuja kwa heshima na nini na nini sasa ile heshima watu wanayokuwa nayo siku ya wa msiba wawe nayo siku zote. Mm. Eh. Huwezi kukuta watu wanakejeli msibani. Wote wanakuwa Waumini wazuri Na siku hiyo ukibadika uk, uk, uk, ukapata eh, platform ya kuhubiri, piga injili kweli kweli, wanakuwa nasikiliza vizuri. Ila wakitoka pale wanayetupa. Eh, wengine wanakuwa na kejeli kimoyo moyo. Na kudhihaki kimoyo moyo. Wewe mzaza. neno hili halivuti. Jamani, hatukutumwa kuja kusema mambo yanayovutia mnizame. Sicho uh, ujumbe zikua si hivyo kwamba nani akawaambia watu, Mungu anamwambia Yeremia aseme nani akawaambia watu hawa hawatasikia na kusikia watasikia hawatasikia hata hawatakubali. Kwa hiyo ujumbe hatukupewa hata kidogo. Na uwezo kasoma haya maneno kwamba watakuja watu wanaodhihaki, ukawa na maneno ya kupendeza, utasoma yale unayasoma ndio unayahubiri. Yesu anasema mimi ninayaoaona ndio ninayasemwa. Nikiona watu wamevaa kikhabaka haba nitasema wavaa makhabaka. Sio nikaona watu wamevaa kikhabaka kahaba, eh wanarusha mapicha kahaba kwenye mitandao alafu asubuhi wanamakabirini wanakuwa wamevaa ngoma ya, ya kujifunika fukiza na nini? Alafu nianze kusema vitu vya uongo. Hapana nitasema hali ilivyo. Wao kwa dunia sasa hivi na mienendo yake. Ni kweli uwezi ukapata maneno ya kuifariji dunia. Hmm. Uwezi. Ndiyo, but ndiyo. Amna sio rahisi kabisa nisemwe hapo. Sio rahisi upate yale maneno ambayo wanadamu wanataka wafarijiwe kwae. Eh, bwana anakwenda kwa nini e, Hata pale hata kwenye siku ya mafundisho ya msibani Msimani pale. Sio sehemu nzuri ya kutoa faraja. Kwa nini? Ni sehemu ya kufundishwa kweli kwamba kwa vile sasa una masomo mawili ya kusikiliza wenye ni kwambie kile ambacho uwezo kwa kusikia mwaka mzima. Jamani huyu mwenzetu huyu tumsikate tamaa tutaonana naye eh. na watu ambao kusoma Biblia anaenda na Google anatafuta na kama stari pale ni anapiga mwendo vita ni anapiga mwendo eh wewe ni aseme vizuri. Kimozoa ya pili Fulango ya mstari wa 6 mpaka 8 pale. Anasema Ame vita vile vile vizuri Vya imani mwendo ameumaliza imani ameilinda. Maneno. Ame hata kanisani hakuhai hata kumami. alikuwa anamkejeana kejeli Yesu Kristo. Biblia kwake ilikuwa imejaa gumba au hakuhai hata kuiamini. Vita gani vya imani alivyopiga? Na niwae fundisha somo linalosema kufariki dunia sio kumaliza mwendo. Amkini inawezekana ikawa ndio mwanzo wa kuanza matatizo. Ameni. Na kwa hatu nikumshie ni, ni mtu anaweza kama amesikia maneno haya kwa mtiririko mrefu akashindwa kuelewa. Ni kwamba hatupati thawabu ha, ha, hatupati uzima wa milele eh, na na na, na utoshelevu wa Kristo kwa haki yetu sisi kama sisi Kana? ni katika imani iliyo katika Yesu Kristo. Lakini ukiakata maneno anasema imani inakuja kwa jinsi ya kusikia ukikataa okay, yale maneno pipia hivyo kwako utaiisikia hiyo imani inayoeokoa utaipatia wapi si utaanza kutegemea matendo yako ya uongo eh hiyo imani utaipata wapi kama huna uwezo wa kusoma kulifungua neno na Mungu ukusanyika katika kanisa la injili ya, ya Yesu mtusonge mbele tikoko kwenye msali wa wangapi wane wane wa ansema na kusema iko wapi iko hiyo wapi hadi anajua kusema ni kwamba kukejeli kwa uj... kukejeli ujoa pili wa Kristo na na na na na, na... mambo atakayokuja nayo hukumu mkononi na thawabu mkononi mwake eh kuna hapo watu nani mkanasemaje ukija kwa watu wengine kama huko wao kwangu utakuwa nini nikumbuke mm. rafiki tunakesha tukunakuongojea Yesu Kristo anakuja kwa wengine anakuja kama hakimu wa kwa hukumu kwa wengine anakuja kama rafiki wa kioko anakuja na anndosa anakuja na wote viwiki eh na walio wengi Ndiyo sababu taarifa itakuwa kubwa walio wengi atakuja kama anahukumu amenia eh kwa ule urafiki wetu utakao kuja naona thawabu sio kwa sababu yamkini tulikuwa wema kuliko hata hiyo dunia. hapana kabisa. Sio kipimo kikubwa. Kipimo kikubwa Yesu amekiweka kwenye maandiko yake. Huyo kubariki wakati mwingine hata akieleweki lakini cho kwa jinsi ya imani ni kumwamini Yesu Kristo na kulikiri jina lake kwa kinyo. Amen. Eh, ni kuamini Utatu Mtakatifu Baba mana na Roho Mtakatifu. Haitoshi kumameni Mungu tu kuna Mungu ndiyo mm -hmm. Bibi nasema hata mashetani yanaamini na kutetemeka tena. Mm -hmm. Lakini yanamwamini baba maana yanamwamini Kristo. Hayamwiti yanaamini Kristo au yanamwamini Mungu alafu Kristo yanamwita mwana haramu? Kwa hiyo watakuwa wanaulizana? iko wapi ahadi yake ya kuja. mbona miama imekaa hivi hivi mababu zetu na nyuma na nyuma na babu na babu na babu kwa maana homba watangulizi wetu rizazi vya nyuma vyote mambo yamekuwa hivi hivi huyo yesu anakuja kujaje sasa eh na juu yake anasema wanafumba macho wasione mstari wa 5 anasema hivi maana hufumba macho yao wasione neno hili ya kuwa zilikuwekwa mbingu tangu zamani na nchi pia imefanyuzwa kutoka katika maji na ndani ya maji na kwa neno la Mungu eh ni nishimsalii watani anasema wanafumba macho wanaka yani kama kukataa sehemu nyingine anasema wanaziba masikio ah wewe ni Leo hii tuseme ukweli. Leo hii habari za Yesu Kristo wokovu wa wake neno lake na nini? Ni chache sana kwenye uso wa dunia. Lakini watu huchagua kuyaziba masikio yao na kufumba macho yao. Anasema katika kitabu cha matayo naweza kusema tu pale. Yesu mwenyewe akisema, ni ni sehemu hii ni nyingi tu. Naweza kusema tu sehemu chache tu kwa sababu sehemu nyingi utapata hizo habari za watu kufumba macho anasema Matayo tatu anasema hivi. Tabia ya Matayo mlango wa tatu anasema anasema hivi. Kwanza mstari ule wa 15 anasema maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito na kwa masikio yao hawasikii vizuri na macho yao wameyafumba. Ah watu wameamua kabisa kwamba wanamtafuta Mungu kweli. Wameamua kufumba. Yo biblia Eyo um, um, um, uh, Wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. kawaponya uliza, watu wakipotea, na hii ndo taswira kubwa ya dunia hii na dini zake. Hawa watu wakipotea wakulaumiwa ni nani? Ni Mungu wao. Ni wao, walioamua kufumba macho, kuziba masikio na lengo wasije wakaelewa wakaamini waka wakaongoka waka, waka, waka wakapoyo yani wao wanataka kupote ni kama uchukue kitoto badala kwenda shule kina kina kacha kinaende kijiweni e, anakuwa ameamua kabisa asielewe lakini kuna mtoto mwingine anakuta haelewi kabisa kitu chake ni kigumu lakini yuko darasani nini msikifu nini yani hata kitu cha kwanza kwanza ukisita kutoa haragara unataka kujua mtoto anayeataka kusikia vizuri mwenye kuelewa angalia amekaa wapi ndani ya darasa au kumpa nafasi ya kuchagua kuna mwingina akija hata akikuta viti yuko wazi anaenda anakaa anakuwa anagonga anaingamia ukuta kule nyuma ili kusudi apate hey, mbona kuna mtu anacheka <laughs> usijiweke usijiweke usi, usi, <laughs> Eh, yaani lokuta yeye ya anasugua ukuta kule nyuma na amekuta viti viko wazi. Eh. Mm. Eh, tusiende huko mm. bana, tuende tuko kwenye neno la kubunguza. Eh. Bacho wanayasufuma wenyewe. Eh. Sasa hivi tunasema kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligalikishwa na maji ikaangamia. Na tunachosema ni lugha sio nyepesi hata usonge kwenye King James. Hata kusema. Manasema, wanandamu asas, wanandamu na sema wanachoshindwa wanadamu wa sasa, wanadamu wakati huu tunao suliopo au wakati wote ule. Wanashindwa kujua kwamba nyuma mambo yalikuwa. Eh. Kwamba kuna wakati Nuhu aliokoka na watu wengine saba. Mungu akaigalikisha dunia panik. kwa nini? Kwa maji. Kuna wakati miji mingi ya Sodoma gomona, na Gomora na miji iliyoizunguka iliangamia. Anasema wanafumba macho wao. Hataki uh, kusikia hali za Sodoma na Gomora ikusudi sije ikawaf, ikawawajibisha kimoyo katika mioyo yao. Mm -hmm. Ndio sio? Mm -hmm. Eh. Hey. Hey, wao wabeni. Unahitaji kataa maneno ya Mungu labda kwa sababu yote ya kwa jingine nadhani kwamba labda nikisikiliza maneno ya Mungu yataniyimwa kuishi hili. By the way hii dunia sio sawa kama ni nzuri sana. Hata kumchukua yule tajiri aliyepitiliza kabisa top 10 wa Tanzania. Huwezi na kuheshia hawezi akakupa ushuhuda akikwambia jinsi dunia ilivyosema ya kuenjoy. Atakuwa leo hii ukikutana na wale matajiri wao kwa sikia hao matajiri hao wa Tanzania wakubwa wakubwa Husikia akiwa anakuambia jinsi anavyo enjoy, anakuambia jinsi ambavyo halali usingizi. Jinsi alivyo anavohangaika. Ha, ah ndio sio. Anaanza kambia jamani nini niko hapa maisha yangu bwana ni mazuri sana. Yaani mimi na enjoy mda wote, roho yangu imetulia na furaha. Yaani mimi mwenyewe ninakwambia ha? ah hicho kitu na ni kweli anakuwa hadangany. Bani akudangany. Eh Aibu anasema dunia hii imejawa ya nini? Siku za maana e, siku za mtu yote aliyezaliwa na wanawake siku zake si nyingi duniani za zimejata kwa furaha ndogo sana bali sina maana kwa ya mtu yabani mimi kwa mimi ninaishi maisha hmm. ya furaha kwa kweli ni yenu bi hata ngozi yangu inaonyesha sio kwa maana ya furaha kwa maana nailinga. Yani vitu vinavyofurahisha sio vile ambavyo dunia inafurahishwa navyo. Nee. Lakini ukianza ku Anasema Yesu anasema mimi ni mimi amani yote iko mikononi mwangu. Anaika mfano wa amani. Amani yangu nawaachia na wapa ninyi. Tunapofurahia yetu ni kule kumtumikia Kristo. Mimi hii kazi ya injili hii ukininyang'anya mwezi mzima au kaninyang'anya Biblia yangu hii mwezi mzima waone kutaanza kutokea michomo mingi sana. Tanza kukosa amani. Na hata ape tia chakula kidogo kipata itaisha. Sasa sicho ambao dunia inachokuambia furahi nayo wanayotaka dunia ni kwamba leo yuko kwenye kijue fulani, kesho yuko kwenye live band sem fulani, leo anapata si kuna fiesta sem fulani. Yote hivi vyote ni ni ubatili mtupu na upuzi mwingi sana na mizamo hiyo jana ndani yake kuna vita ambavyo Mungu amenii ni ya Mungu ame vitu vya kufrai lakini sio katika tamaza mwili Selemani alipo alisema al, al, hakuna kitu kilichoweza kupatikana kwenye dunia ambacho hakuupa mwili wake na macho yake kuenjoy. Yaani hey, unajua mpaka anaonoka anaondoka anasema nini? Alisema ali, al, al, ali-aliuchukia ali, ali uhai haya kama matajiri hao naosiki haachukia uhai kauna lobati kauna hasara lakini huko alikuwa amejikwa alikuwa amekinguka ame selemani Himi tumia vile vitavyokupa Yesu Kristo. Tumia vile vyakula kula vizuri. Tumia wale watu Mungu aliyokupa pembeni yako. Labda amekupa mke, amekupa mume, amekupa uzao, amekupa watoto, amekupa wajukuu. Eh, amekupa kazi, amekupa labda ka usafiri, hata kama unayo mawili matatu, amekupa nini? Vitumie kwa kiasi chake, lakini furaha yako itoke katika Kristo mwenye vitu hivyo vitu. Amen sikia kwambie uyo kwa tabu. Kuna mtu mwingine niliyowahi kusikia insha msema. Hajawahi kubadilisha viatu, anatembea anakanyaga makubazi. Si ni padre si ni kabida gani sio. Yuko hapo Morogoro. Eh. Ana ana ana anatembea na makubazi ya miaka, ana baiskeli ya mwaka 80 na kitu, si 90 huko. Hajawahi kubasha suruana anavaa kingongonyo kama kika kikazo kazo na mshipi ama kusa ta fotokata kwa kujitesa hilo hata siku moja yani sio ni ukimmuuliza imeandikwa wapi kwenye biblia au biblia inafundishaje hicho kitu hayaweza kukujibu ni ufahamu wake na madanganyo ya shetani amenena yes madanganyo ya shetani mstari wa nane anasema mstari wa 7 nasema lakini mbinguni za sasa na nchi zimewekwa kwa akiba ya moto kwa neno hilo hilo zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Maneno kama haya watu watakisikia. Lakini kwa nini usiyaseme kwa sababu ndio ukweli. Wewe mwambie wanadamu kweli. Unajua ilo neno lakini. Mtu yaani mtu kwamba ukweli haupendwi watu watakubaliana na wewe. Kama ni, wa, ni watu wa kweli kweli. Lakini ukimwambia kweli ya maneno ya Mungu haitaki. Sasa tushike lipi Ni? Uniwambia wanadamu kwamba ukweli una ni mchungu, ukweli unauma. Nina kawaleta wale. Ukweli ni mchungu, Ukweli unauma. Watu wanakubali wana, wana Akili kuambia ukweli ili ule uchungu wa ukweli na na kuumuma ili kusudu mponye. Mimi wanalinganisha kweli ya neno la Mungu nalinganisha na dawa. Dawa ni dawa karibu dawa zote. EMC sindano inaponya hayaponye. Vipi ukisema kwamba ah ngoja nisimtoe sindano sija kaumia. Unakuo unamsaidia? Hapana. Kama mtu unajipu ndani kumejificha usaha. Kule kulitumbua kule kulifungua usaha katoka. Neno la Mungu ni kama kutumbua usaha ndugu zangu. Dhambi zetu ni usaha humo ndani yetu. Na nikisema hivyo sijajitoa mimi ndio sababu ili neno kabla alijakujisikia wewe ulioko mbali na wewe ulioko hapa ili li linatakiwa lifanye kazi ndani yangu hey, kwa na unaweza kumbelea kwamba na uhubiri kitu ninachokiamini eh kuna mtu angekana kwa mamba kwa mamba baba anaanza kusema eh hey, wote hapo mmejihesabu moto eh hey, ni kama kwamba yeye ashapona yuko safi lakini wale watu wengine wote wako kwenye matatizo yeye ndio yuko Eh, hey, naona na hapa watu mnachuki miji tunachoki. Na wamejema, tunachuki. Na minimum. Tofauti yetu ni kiwango na imani utayari wa kuponywwa na Yesu Kristo. Mm. Ndio. Eh, hey, usip dawa ya, ya ya tatizo ni kulikubali tatizo. Kwanza kwamba lipo, alafu kanitafutia utatuzi. Baada nasema pamoja Mungu dunia za sakali kale ziliangamizwa kwa moto na ziliumbwa eh, kwa maji na ziliumba hapo ni kwenye mwanzo sita ziliangamizwa lakini ziliumba kwenye maji kwenye mwanzo mlangwa wa kwanza Anasema hii Mungu nitumie maji baadaka akasema akaweka upinde wa mvua angani kumkumbusha nini ni, ni, ni lugha tu Mungu anakumbuka mda wote e, ni lugha tu ni kama wanadamu akumbuke mwenyewe Mungu anakumbuka anasema lakini hizi za sasa nyakati za pili za mwisho dunia imewekwa kwa akiba ya moto hata tumia maji atatumia moto Ndiyo jea ndamu ya moto ndio ziwa diwa kalo moto na kiberiti mm -hmm. eh nicho ninachosema kwa wanadamu wasio mcha Mungu kumcha Mungu ina maana nini nikushika amri zake lakini maana kubwa kabisa ni kutii kuti neno lake na mojawapo ya kulit, ya kulitii neno lake ni kuliamini na kuliamini ndio wokovu kabisa kuliamini ndio lio wokovu leo hem tumalize mistari mitatu ya mwisho kwa kipengele cha pili kinachosema mwingine cha pili na cha mwisho kinachosema ku, hoja hizo zina zile zile hoja ni ile ile sema kwanza tumeona kuka kuzihaki, kukejeli ujio wa Yesu Kristo lakini tukaona humo habari ya taharuki, hukumu na paniki na nini. Lakini ngoja tusome kwa undani zaidi. Kurudi kwa Yesu Kristo Kutareta taharuki. Taharuki ni nini? Ni hali ya ya vurugu, mashaka, hofu, maumivu, taabu, taabu kimsingi. Taharuki ni taabu. Kofu mashaka kukimbia huku na kule eh hey, yule anasema katika kitabu cha ufunuo mlango wa sita mwishoni pale ameanza mstari wa kumia mbili anasema watu watakuwa nakimbia huku na huku wakijaribu kuomba miamba pale ambapo walikuwa naogopa kukaribia kwenye miamba anasema anajifunika anaomba miamba na nchi imfunike ili kusudi au kimbie uso wa maana kondoa naye takuja hiyo ni taharuki hiyo eh yeah. hey, yesu kristo Anasema tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamona ufunuo 1:7 ujio wa pili wa Yesu Kristo angalia tabia zake yeye so, anasema ufunuo saba anasema tazama Yu aja na mawingu na kila jicho litamwona na hao waliomchoma na kabila zote za dunia na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake kuomboleza si kutaha, taharuki kutaharukiyo eh unjua pia Yesu Kristo eh, si si si siona si, ni hata bimina, pa, petro mwenyewe anasema petro mlango oh, kitabu cha kwanza ki. petro mlango Petero kwanza anasema eh, hukumu inaanza na inaanza katika nyumba ya Bwana kile kitu kinachoitwa dhiki kuu ukichunguza vizuri haitakuwa imeirenga sana dunia itakuwa imemlenga sana mkristo atakayekuwa hai nyakati hizo aidha ni mkristo mm -hmm. wa kweli aliyemamini Yesu Kristo au ni mkristo feki wa jina eh, wa, wa kweli aliyemwamini Yesu Kristo itamkuta itamwacha wengine watakufa ungini anasema na baadhi yenu watawasisha maneno makali eh kama kama maneno huwa hayapendi basi haya hawataipenda mimi nilijua tupetu hawataipendi na wewe umejio lab lakini niseme kama u eh, Yesu anasema hemsi ukijua bila Yesu Kristo utakome umejawa na taharuki Ukisoma katika kitabu cha Luka, tshomba Luka moja usikie pale maneno yale yako pale. Luka moja ni kitabu ni sura maalum kama vile Mathayo 24 au Marko 13. Ni ujoa Yesu Kristo akiusema yeye hey, mwenyewe mdomoni. Eh, hey. Luka 22 ta... moja 25, 21 kuanzia 25 nasema tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota katika nchi dhiki ya mataifa wakishangaa, dhiki Sikia hilo neno ndio zikikuyo wakishangaa kavuumi wa bahari na msukosuko wake watu wakivunjika mioyo kwa hofu hiyo si ndo taharuki hiyo e. na kwa kutazamia mambo yatakao upata ulimwengu kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika hapo ndipo atakapomona mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi basi mambo haya ataanzapo kutokea changamkeni mkavinue vichwa vyenu kwa kuwa ukombozi wenu unakaribia anachomaanisha ni nini kwamba nyakati hizo za ukombozi utakuja katika nyakati za hatari yeye anapenda kulinganisha masheto ya kiroho na watoto wanaosoma mashule Sii kwa nini kama mnisamehe Hivi wewe unajua wakati watoto wanakaribia kumaliza ile ya mwisho kabisa wanaenda kufanya mtani wa kidato cha 6 au hata wako chuoni wanaenda wanaenda ku degree yake ni kipindi chake chepesi sana ni kipindi kigumu mimi nakumbuka wakati wa form 6 tulikonda mpaka kubaki kichwa yani mpaka kichwa kinakonda ujue kichwa kinakonda unakuta kidogo kwa sababu nadhani kuna kama kuna vimaftu huwa vinakwisha unjaona mtu amenempa kichwa wewe unakuta ukung'enia. Yaani kichwa kinakonda mpaka ukuna, na unanywea ule fuvuli. E, ni nyakati ngumu lakini ni wakati ambapo ukombozi wake unakaribia yule, yule mtoto ambaye analala ni wakati anapokuwa anamalizana na, e, anapo ana, ana na kipindi kidogo hakikuwa chepesi nyakati zenyewe hizo za zamani. Sasa hivi kidogo Shule mimi na nani? mtu nene akisoma yuko leo wana, wanabakasugua wanapita wana canteen sekondari hapo wanakula sausage wanakula e, mayai na wananywa maziwa vitu hivyo hata nyumbani hawavii alafu wanaoingia kwenye mtihani na sausage we sio wakati wenyewe wewe okay sio mbaya wasogele hivyo ni kwa hiyo nyakati za kundi kwa Yesu Kristo tunaona taharuki Yesu ndiye anasema mbingu nguvu za mbingu zinatikisika ndio so, mingine nasema jua leo tioa giza na sema, juali, juali, juali, maneno kama haya. Eh. Lakini humo uh, waje amalize eh, na umeshaisha. Ndio umeshaisha. Musali ule wa wachukua wa, wa, wa nani? Wapenzi usahau neno hili kwamba kwa uh, mstari, kwa Bwana siku moja ni kama miaka elfu na miaka elfu ni kama siku moja. Yuko wanajibu jibu ile hoja watu wanaouliza nasema sasa kwa miaka na miaka na miaka miaka mababu kwa mababu mambo yako vile vile huyo Mungu anayekunja kwa hukumu yuko wapi sasa hemtoonesheni wanasema msisahau kwamba kwa Mungu wewe ni tabia moja ya nyingine tabia nyingine ya moja ya Mungu ni moja nyingine ni hii tabia nyingine moja wapo ya Mungu ni hii Mungu hana muda yani muda haumhusu kitu chenye muda inuwee kwambie wewe niulize swali Ungekuwa una chumba kikubwa kama hapa kanisani tulipo. Kumejama dola nama, nama, nama pesa, mengi, nama, na na na mapesa mengi na 1,000,000. Ungekuwa unahangaika na kuhesabu zile hela. Hamna, unaile unachota unabeba unaile na ununua au unarudonaachota kwa sababu unahesabu tu enazo kwa sababu hatotoshi. Tunahesabu miaka kwa sababu miaka yetu haitoshi. Mungu miaka yake haina mwanzo haina mwisho, kwa nini ahangaike na hahesabu muda e, watu wanaojua neno la Mungu vizuri wanakwambia God eh, lives out out of time yani e, hauhusu kwake miaka 1000 ni sana siku moja siku moja ni sana mwaka mmoja e, yani yote ni sabato kwa hiyo akikaa miaka 1000 hajajibu chochote kwake ni kama siku ya jana imepisha kupita ndio anasema katika zaburi ya tisini ni kama siku ya jana imekwisha kupita Eh. Bina nasema katika Ibrania 7:3 anasema Mungu adumu milele. Sasa kama yupo muda wote anahesabu muda wa nini? Wewe unahesabu siku na miezi wakati unataka anifanye hiki, nifanye hiki, mwakani kuna karibia Mungu hakuna cha mwakani. E. sababu eh hachukui ha, hatua haraka watu kwa kwamba alishasahau. Ah. Biblia nayo inasema hivyo. Ndio so, nataka Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyodhani kukawia, bali kuvumilia kwenu maana hapeni mtu yote apotee bali wote wafikie toba Bana Mungu kwa sababu hana haraka na muda. Anaacha mambo muda upite. Wakati mwingine hata maovu yaendelee. Humo humo ndani ya maovu kuna watu wanaokolewa, kuna watoto wanazaliwa pale. Kuna roho mpya zinazaliwa. Anataka idadi yake kubwa idadi yake eh au watengi iwezekanavyo waweze kupata muda wa kuokolewa. Licho anachosema kwenye mstari ule wa 9. Mstari wa kumi anasema hivi, "Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwizi, au mwizi amesitumia neno. Katika siku ile mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa na, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea mimi leo ni kidogo muda ushaishi lakini tumia muda nchi na, na kazi nzomo ulichowahi kupita Pita pia ata hapa dar es salaam pita kaangalia yale ma, ma, ma, ma, magorofa yale ma skyscrapers nasema vile vyote vitarara chini pita teke pia na kwanugo nyingine Mungu anachosema kama watu si kwani ule si ni uwekezaji wa wanadamu Mungu anasema jiwekeni hazina zenu sio kwenye viwanja vya dar es salaam ikiweka sio haina ubaya waweke watoto wako labda utawaacha lakini jiwekeeni hazina zenu mbinguni ambazo hazitavunjwa wala nondo wa wengine nawezi hawaibi tona tabia ku wewe mmie hivi vitu tulivyo navyo hapa duniani tukiamua vizuri tunao uwezo wa kuviweka tukakavitanguliza tuka mbele kwa kukutana nazo huko tuendako tue kabisa kama hujui nenda kazoni Biblia au niulize nitakuja kukuambia muda ushaisha. Baada ya kushukuru kwa ajili ya neno hili tunasema sante, Tumejifunza mambo mengi na mengine hayakusio mepesi tupele rehema na neema kuweza kuyapokea na hata mtu ambaye anaweza kujisikia kupingana nayo Mungu msamehe aweze kusikiana kuyakubali. Baada tukushukuru kwa, kwa tukushuku, maneno yote. Amen.